ОБИТЕЛЬСКО ГНЕЗДЕ Поздрав свим слушателема у ёж едной эмиссии ОБИТЕЛЬСКО ГНЕЗДО, эмиссии посвечено им естима и мештанима у Вуковарско-Сремской Жупанији. У данашньо эмиссии посетились посетилисмо Илачу, насиле у составу общины Товарник. Hrvatski naziv sela Ilača spominje se od 16. stoljeća. To je ime selo dobilo po crkvi svetog Ilije koja je vjerojatno građena u 12. ili 13. stoljeću. Ilača je smještena na krajnom istoku Hrvatske uz granicu bogate i široke Slavonije i Srijema na obroncima Fruške Gore zaštićena plodnom Sremskom ravnicom. Najveće nasiljavanje Ilače počinje početkom 18. stoljeća, kad je podignuta drvena crkva Svetok Jakoba. Nakon domovinskog rata, selo je uglavnom obnovljeno. Ilačka djeca školuje se u osmogodišnjoj školi koja je u selu, a potom odlaze u srednju školu u Vinkovce, Vukovar ili ipak neki drugi grad. U selu postoje dvije crkve – Župna crkva svetog Jakova, i Marijansko svjetište Gospina Vodica, čije štovanje je odobrio biskup Štrosmajer. Za istaknuti je svakako i godišnja proslava svetkovino e, Velike Gospe, koje u Ilači svake godine okupi desetak tisuća vjernika iz Hrvatske i inozemstva. Sugovornici naše emisije danas su načelnice općine Tovarnik Ruža Veselčić Čijaković te predsjednik kulturno-umjetničkog društva Matija Gubec Ilača Ivan Petričević. Dobar dan. Općina Tovarnik se nalazi na istiku Ukarsko-Sremske županije uz granicu sa Republikom Srbijom.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 koje odlazi, ali ima ih većina koje ostaju. Mi smo pretežno poljoprivredni kraj, stup poljoprivredne proizvodnje je agrotovarnik koji zapošljava oko stotinjak, što stalnih, oko još 50 sezonskih djelatnika. Imamo granicu, imamo carinu, imamo željeznicu, imamo školu, naša škola u tovarniku ušla u sustav Eko škola, ima oko 130 učenika i u Ilač imamo 70 učenika. Evo, mi kao lokalna sam se trudimo da od rođenja, pratimo djece od rođenja do, do studentskih dana odnosno i do danas sutra do zapošljavanja, do mironičkih dana, tako da se brinemo za sve kategorije naših mještana A, Možete li nam reći nešto o problemima s kojima se pa, Najveći problem je odlazak mladiš Mi kao lokalna samuprava imamo porodilne naknade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 što kažem, ima, treba za djecu, treba nova sredstava, dosta. E, također smo prošle godine otvorili vrtić, osposobili vrtić <kuh> u funkciju tovarniku, 30 djece. Trenutno imamo s tim da obavljamo i malu školu u tovarniku Ilači. Škole sa nekih 150 do 150.000 kuna pomažemo financiranje škola jedne i druge.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 Također, studente potičemo od prve do šeste godine. Kod nas svi studenti imaju 650 do 700 kuna, zavisi mjesečno od iznosa koji planiramo, koji predvidimo u proračunu. A, a, ove manredne studente isto potičemo po semestru po 1000 kuna. Također, potičemo doktorske studije, postdiplomske studije, 50% školarine financiramo Evo, sve sa ciljem da nas utreka završe fakultete, da ostavimo u na našem području, da, da se rade, da, da rade, da ostavimo u na našem području, da im nam je želja da, da ostane što više našem području. Kažem, koliko je i odlaze toliko, nam neki došeljavaju, kupuju kuće, dolaze. Evo kažem, mi smo uz granicu, dosta smo pretežno polipredni kraj i želimo kroz ovo sada kad bude dugodični zakup zemljišta, odnosno raspodila zemljišta poliprednoga, da se povede računa da naši poliprednici dobiju dugodični zakup na 25 godina, 30 Zemlju, jer kažem, ako e, badava nama plodna zemlja je bogata, ako ne bude ima tko obrađivati. Jer poljopredniku kad date 50 hektara, 30, 50, nije bitno, on će ostati na toj zemlji radi, će obrađivati i ga vežete za, za opstanak tu. Evo kažem, sve su e, drugi profili, zanimanja nam trebaju, ali poljoprednicima kad se da zemlja, mi smo znači, sigurni da će oni ostati raditi. Evo to nam je želja, da što više domicinosti nešto dobije tu zemlju i da rade da obrađuju svoju zemlju i to na, normalno će na, ostati na našem području evo mi se trudimo da budemo optimisti e, kažem to se sve mjere kapu mora, ali kapu kap čini mora i nadamo se da će što više mještana ostati da će e, ostati živjeti na našem području Tovarnik je poznat po rođenju hrvatskog pjesnika 1873. se rodio Anton Gustav Matoš nas hrvatski književnik e, koji se rodio u Tovarniku cilje u Zagreb e, kao mali e. također u Ilačim mjesto naselje naselja Ilača spada u općinu Tovarnik tu je prošle godine prošle godine bilo 150 godina ukazanja to je se ukazala e, gospa Ilača je malo mjesto evo, poznato je poznato po svetištu o, imamo nekih do 800 do 1000 stanovnika o, evo kažem mi se trudimo kao lokalna samuprava da ostanu i, i evo Ilača nam svake godine imamo novorođene djece 12 13 tako ma, manje mjesto nego tovarnik ali možemo se pohvaliti da imamo više djece rođeno Sprem, ve, veći je prirast nataliteta s mortaliteta u prvi put ove godine e, Moje ime je Ivan Petričević e, tu sam iz sela Ilače predsjednik za kuda Matije Gubec iz Ilače imam e, 30 godina evo ovo mi je sada već treća godina otkako sam e, predsjednik predsjednikova kuda e, Što možete reći o Ilači, stanovništvo, čime se ljude bave kako je društveni život u selu pa Ilaća je jedno ovako pitom u Srijemsko mjesto, smješteno na samom kraju, istočnom kraju Lijepe naše, na zapadnim obrovcima Fruške gore. U Ilaći, po zadnjem popisu, stranoništa iz 2011. ima 859 stranoniha, međutim, realno pravo stanje nije tako. Zapravo nas, žubnik to naš najbolje zna, zapravo nas ima tu negdje oko 700, svima su nam poznati te, te emigracije koje se danas dešavaju. Aha. Tako da smo sučeni s tim da nam mladi sve više i više odlaze. Tako da taj popis nije realan. Evo šta reći u Ilači. U Ilači više udruga. Mi smo dakle, jedni u njih. Svi zajedno obaj, surađujemo. Društveni život je kakav je takav. Je, većinom se svodi na, na, na taj dio oko, oko kuda našeg. Jel tako? E, u Ilači dijelo je i osnovna škola, u kojoj ima ne, negdje oko 70 do 80 e, aka. Nakon domovinskog rata selo se uglavnom obnovilo, tako je? Da, da. E, oko 1998. se stanovništvo počelo polako vraćati i samim tim se i e, krenilo u obnovu kuća. Nažalost, dobar dio stanovnika se uopće nije vratio. Možemo reći da se selo što se tiče broja stanovnika u tom razdoblju prepolovilo, skoro prepolovilo. Prije rata Ujilać je živjelo oko 1300 stanovnika. Nažalost, vratilo se nešto više od 850. I evo kako sam mi rekao, danas nas je i svake godine i sve manje i manje nas Koji imate ili imate u selu neki manifestaciji, baš tradicionalni za vaše selo? Da, postoje Ujilaći se održava ku je inače organizator zajedno sa, sa Zakonom o Vukovarsko-srienskoj organizira tradicijsku smotru svirača na tradicijskim glazbalima, pardon međunarodnu smotru svirača na tradicijskim glazbalima, e, ta smotra djelovala, e, se održavala i prije rata, međutim premještala se i selo u selo da bi nakon nekoliko godina ostala u ilači, bila je postala jedna stanka normalno za vrijeme okupacije, ilač je postala stanka u kojoj smotra se nije održavao da bi se nakon rata opet pokrenula smotra 2012, 2002. godine i evo ove godine smo održali po 16. put po redu smotra svirača na tradicijskim glazbalima Mogu reći da smotra okuplja, okuplja jedan ovaj, dobar broj uh, izvođača tradicijskih glazbala što iz cijele naše županije, što iz uh, Hrvatske a tako i iz inozemstva znači bili su nam i gosti iz Slovačke, i iz Mađarske, i iz Poljske, svaki, svaki godin imamo goste iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Bugarske, tako da je ovo jedna zaista lijepa smotra i mislim da su Ilačani zaista ponosni na tu smotru, to se vidi i po odazivu, ajmo reći onako svi nekako čekaju, mi to volimo reći onako glazbala ta koja se evo, uvijek održavaju na Mladi uskrs, i vidi se da je, da, da, da Ilačan ima drago što, što to nešto postoje u tom selu i što je to jedna prepoznata smotra ne samo tu među našim domaćim lokalnim stanovništvom, već i, i nadalje. Kada je osnovano društvo i koliko članova okuplja društvo? Društvo je osnovano od 1923. godine pod, pod imenom Seljačka sloga. Međutim, 1968. godine je društvo promijenilo ime u sadašnje, u, u Matije Gubec. Od tada društvo nekako počinje i aktivnije djelovati, e, društvo broji trenutno, broji nekih e, oko 60 članova, s tim da je tu 40 ajmo reći 45 članova onako aktivno. E, nažalost svake godine, sve manje, sve manje i manje je broj e, članova, ali evo mi radimo s tim što imamo. E, unutar da djeluje više sekcija, folklorna plesna skupina Čak dvije pjevačke skupine, muška pjevačka skupina, ženska pjevačka skupina i tamburaška sekcija. Društvo je dosta aktivno, radimo tokom cijele godine i moram reći da smo prošli cijelu Hrvatsku i obišli smo sve važnije smotre folklora, evo napomenit ću neke od njih međunarodna smotra folklora u Zagrebu, Đakovačke jeseni, Vinkovački jeseni, čije smo svaki godine sudionik E, igra, igra Kolo Ogulin Smotra folklora u Tokcu, zatim bili smo i u Šibeniku na festivalu e, Međunarodnom festivalu djeteta e, također i u Metkoviću na Neretvi Misićina Pala i mnoge druge brojne manifestacije isto ne tako manje važne ali evo smo, nastavimo se svuda odazvati i predstaviti se u najboljem svijetlu, predstaviti i, i naše selo, i našu tradiciju i običaj kroz manifestacije. Gdje održavate probe i koliko često se sastajete? Gdje nastupate? Već ste rekli. Tako? Da, da. E, probe održavamo u Hrvatskom domu, dakle u centru Uilači. E, pjevački probe se održavaju u kudovoj prostori u kojoj se sada i nalazimo. Probe su redovne, e, svaki petak je proba za folklornu, folklornu i, i, i tamburašku sekciju. One djeluju zajedno, tako da imaju zajedno i prove. E, svaki ponedljak se sastaju i muška i ženska pjevačka skupina. E, jesu li mladi uključeni u rad društva i koliko ih? Pa evo, mla, mladi jesu da uključeni, e, pa recimo društvo od 60 članova sigurno da je nekih polovica, možda i više E, znači mladeži iz Ilače, pa dosta su uključeni, mogu reći da su stvarno ovaj, zadovoljan sa, sa mladima i evo i svake godina nam uvijek dolaze neki novi mlađi, mlađi članovi, tako da mogu reći da je naš rad prepoznat među mladima nažalost svi mi mi voljeli da, da, da, da je taj odaziv sve veći, jer e, puno, puno nam mladi odlazi puno nam, onda, mislim, sve slabije je taj kroz godinu, s godinu u godinu. Kako ih motivirate na ratu društvu, pored interneta i ostalih mogućnosti za zabavu. Možda putovanje, šta ih Da, da Meni motivacija kada sam ja počinio je bila ta, recimo, ljubav prema tradiciji, prema običajima, prema nekom identitetu svoga mjesta danas je dosta, dosta teško motivirati tu mladeželj jer između ovoga e, imaju na raspolaganju puno više sadržaja tu i taj e, internet. Međutim, evo putovanja su onako nekako uvijek zanimije, uvijek se nekako na putovanjima e, članovi jedni s drugima, ako više se približe, zbliže, tako da je to jedna izvrsna motivacija za današnju mladež, jer stvarno kroz godinu dosta, dosta proputujemo i moram reći bili smo u svakom kutku ljepe naše i uvijek je tu nekakav sadržaj u, i uvijek je, je tu i zabava među, nije to samo taj nastup, nije to samo ta ajmo reći pod navodnicima obaveza više je to neko, neko druženje i uvijek nastojimo i na svakom putovanju objeći što više znači da ne idemo decidirano samo radi, radi tog nastupa, već da uključimo više toga, tako da evo mislim da je to jedna ovaj, dosta dobra motivacija za mlade i poslije, poslije proba obavezno ostanemo evo ovdje u našoj prostoriji, pa uvijek tu budem, malo popijemo, neko zasvira, neko zapiva, tako da je onako jedno lijepo druženje i mislim da je to danas po meni dovoljna motivacija. Da. E, koliko godina vi vodite društvo i da li je to za vas naporno? Pa evo ja sam, kako sam rekli, imam 30 godina, tako da mi nije puno naporno... Treću godinu sam ja ovdje, znači kao predsjednik bio sam do sada član i moram reći da mi ni napora, imam stvaru podršku i od starog predsjednika, starog, to je spod današnjeg i podršku svih članova i cijele uprave i uvijek su tu svi kad ih trebam uskoče, tako da kad svi rade, kad su svi odgovorni onda zaista ovaj nije, nije problem voditi društvo. A tko vas financira ili imate li podršku grada ili županije ili imate neki izvore još financiranja. Da, a, glavni izvor financiranja su zapravo a, donacije koje, koje dobijemo od a, naše općine Tovarnik, moram reći i, i zahvaliti općini Tovarnik kako a, do sada smo imali jako dobru suradnju s njima. Prepoznaju naš rad, vide da radimo a, tako i, i, i i prepoznaju i naše projekte koje prijavimo koje oni financiraju oni su na majma reći najveći financijeri, a uvijek tu uskoči i županija i neke pravne osobe neke firme uglavnom kroz općinu i moram reći kako dosta često kad se ovako sastanemo negdje sa ostalim predstavnicima udruga Kudova to je sa područja županije svi većinom kukaju kako nemaju tih sredstava, nema, financije su slabe ja moram reći kako mi raspolažemo sa, sa dovoljno za naš rad dovoljno novca, uvijek tu može više ali evo, mi se ne dozvolimo si da se prepustimo samo općini već e, i mi se prijavljamo na razno, razne natječaje e, što ministarstva kulture, što nekih zaklada, tako da u, uvijek nastavimo biti što manje ovisni e, na taj način ali evo općina je tu koja nam uvijek uskoči ako je nešto i nije planirano, oni nas uvijek podupro po tom pitanju. Družite li se neformalno kada nisu probe i nastupe? Naravno da, naravno da se družimo, to je tako, stvori se neka, ajmo reći, klapa ta neka ekipa na na tim probama i, i uvijek su to neka društva koja se susreću i dalje znači ne samo na probama već i u nekim radnim akcijama na svetištu ili na nekim drugim radnim akcijama, na nekim proslavama koje se dešavaju na nivou općine, uvijek je to, to društvo ovaj, uvijek prisutno, tako da da, družimo se dosta, će se mladi stvaru dosta družem, moram reći kako je to onako stvarno pohvalno, na, bez obzira na taj internet i danas sve što se nudi ovaj, dosta se mladi druđe, druže među A Odlaze li mladi iz Ilače i šta vi mislite o tom? Da, nažalost odlaze odlaze sada u zadnje vrijeme sve više i više mladi nažalost situacija je takva ne znam da li može, možemo mijenjati mi ili bi to trebao neko drugi po meni zna se ko mi je treba mijenjati tu situaciju E, situacija je takva mladi nam odlaze od posla nema evo, to je onaj jedini pravi razlog posla nema i jednostavno su priseljeni otići e, što u sezonu, nama je sad ove godine sigurno od 30 do 40 mladi e, bilo, nas, što u sezoni što, što je ošlo u Njemačku na privremeni rad ili neke druge zemlje neki su nažalost otišli i stalno, e, na primjer i u Zagreb i tako e, to se osjeti, to se jako osjeti u selu od 800 stanovnika, to je malo masno, manje ima oko 700-750 kada modem nekih 30-40 mladi to osjeti ne samo i e, društvo, to osjeti i nogometni klub i teniski e, klub i kompletno e, selo vidi taj nedostatak. Evo, ako moram reći kako je društvo osim, osim e, smotre znači Međunarodne smota svirače tradicijskih lasbala koje organiziramo društvo, redovno sudjeluje i na susretima kudova koje nose e, Matija Gubec tako da e, svake godine se ta manifestacija održava u drugom mjestu znači svake godine je jedno društvo od nas domaćin tako da smo obišli e, i, i Bosnu i u Tavanku kada smo bili Ruma e, Slavonski kobaž tu u nedaleki e, sotin. Čini mi se da sad e, po, po za, to jest na, zadnje, na zadnjem okupljanju je bilo nekih e, desetak kudova koje nose ime Matija Gubec i moramo da smo mi redovnik od nas se e, održalo dvije godine, dvije i četvrte i dvije i dvanaeste. Da, moram napomenuti kako smo dobili veliko preiznanje za naš rad 1976. godine kad je naše društvo izabrano da nastupamo na Hrvatsku, da zastupa Hrvatsku na Balkanskom festivalu folklora, koji se održa u Ohridu u Makedoniju, znači ispred svih kudova, ispred svih udruga i kulturne djelatnosti. Mi smo upravo izabrani te godine da, da predstavljamo Hrvatsku i na to se jako ponosimo i to nam je bilo jedno veliko, veliko priznanje za, za naš rad. Ja kao predsjednik nisam samo predsjednik naravno od malena sam u, u kudu, to jest od smo se vratili tu u Ilaču član sam kuda, nekako je to sve poteklo iz obitelji, nas petro iz obitelji, svi smo uključeni u rad kuda ja osobno uh, pjevam u muškoj pjevačkoj skupini i plesač sam e, mogu reći uh, moja žena, sadašnja je dosta uključena u rad kuda isto kao plesač, znači kako sam rekao cijela obitelj je uključena Roditelji su mi u Kudu, u pjevačkoj i plesnoj skupini, brat mi je u Kudu, sestra je donedavno isto bila u Kudu, nažalost otišla je ona u Zagreb. Evo, mogu reći kako nastavimo sve više i više mlade uključiti u sam rad Kuda, e, više ih motivirati i kroz nekakve obaveze, kroz nekakve odgovornosti da polako oni preuzimaju taj dio Znači, ne u smislu da mi odbacimo ovaj stariji naraštaj, naših članova, oni su uvijek tu i uvijek su nam podrška, uvijek su nam na raspolaganju da ih upitamo, daju nam uvijek savjete u kojem smjeru ići, šta je dobro, šta je loše. Svi radimo zajedno. Znači, komplet kud radi zajedno, i od mlađih, i od starijih članova. Svi se dogovaramo oko svega. Evo rekao sam, nastavimo mlade, što više uključiti i upravo kuda i u odstvo, da se i njihov glas tu čuje i da svi zajedno ovaj, težimo da, da taj kud zadrži neku, neku razinu, neku zadovoljavajuću razinu. Prije, prije nekoliko godina kud je, osim svojih standardnih izvornih plesova, napjeva i pjesama, je izvodio i koreografije Bunjevke, Banata, Prigorje, Slavonija, Slavonije i Srijema. Evo, unazad za nekoliko godina e, dosta nam dešava nam se to da nam se osipa ta mladež i onda dosta, dosta je teško raditi na taj način da kad u post, napraviš neku postavu onda za godinu danas se desi da ljudi odu studirati, mladi odu studirati, onda opet moraš raditi na tome. Znači, konstantno moraš raditi baš na održavanju tog nivoa. A čim se bavite inače, možda poljoprivredom ili ne? Od čega živite li? E, pa ja osobno radim u jednoj Zlotanskoj e, tvrtki iz Zagreba, e, tu u redu u Vukovaru. E, Stavno ništo ovdje u Vilači, većinom se bavi poljoprivredno. Znači, to poljoprivreda, to je onako neka, ajmo reći, osnovna djelatnost. Znači, može se možda na prste nabrojati kućanstva. Koja, koja nemaju barem jedan komad zemlje za bašću ili tako nešto. E, pa u zadnje vrijeme dosta mladi odlaze u Vinkovce-Vukovar, jer jednostavno možda i poljoprivreda nije za sve, možda sve ne zanima, pružaju se neke druge mogućnosti, tako da većinom starije stanovništvo se bavi poljoprivredom. No, ostaju tu i mladi, meni je drago uvijek ovaj kad se mladi preuzmu, preuzmu toga. Imate li svoju manifestaciju? Pa evo naša, baš naša manifestacija, kako sam rekao, ova smotra svirača na tradicijskim glazbalima. Svake godine okupljamo velik broj izvođača i nastojimo svake godine promijeniti sadržaj, pokazati neko novo glazbalo, neku nov, novi način sviranja. Tako da ovih godina smo stvarno imali zastupljen velik broj instrumenta od Duda, Dipli, Gusla, Ljerice, Cimbala, Mijeha, Mišine, Šargije, Violine, Mrgudalice i naše tu domaće samice. Svaki godine imamo veliki broj samičara i drago mi je da se svaki godine odazivaju. Moram pomenuti kako eh, dragi gosti nam eh, uvijek budu i, i Stjepan Večković i njegov eh, hrvatski gajdaški orkestar. Ove godine smo, smo imali isto onako dosta lijep program, imali smo izvođače iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srbije, ogranka seljačke sloge Buševec, Kud Barban iz Istre, onda Hrvatski gajdaški orkestar, Didajivo Vorgić iz Stovarnika, jedan stari gospodin i Pera Moric iz Zilače, Zatim e, folklorni ansabli iz Broda, iz Karlovačke županije e, gu, guce na gudačkim instrumentima. E, i recimo uvijek pozovemo nekako ili kud, kud s kojim surađujemo tu iz naše županije ili nekakvu pjevačku skupinu, onako malo da upotpunimo e, taj program. Tako da su nam ove godine bili i iz Rokovaca i Andrijaševaca, i iz ku Tomislava Cerne, samičari i evo svakako svake godine sve zanimljivije, sve više, sve više izvođača, pa kroz godinu nam uvijek stignu pozivi onako da se približe prije reda, pa nekad moramo reći onako, pa čekajte, bili ste ove godine, čekajte makar na godinu da se opet vratite ili gledamo da, da onako malo ih isprebacujemo da, da to ne bude jednolično jer zaista Hrvatska je što se tiče tradicije, tradicijskih glazbala stvarno bogata zemlja i, i teško je te, teško je sve to uh, sve to okupiti na jedno mjesto evo ovaka vrsta, vrsta manifestacije se održava u Ilači i u, u, u Buševcu u Buševcu kraju Velike Gorice oni imaju nešto ovakvog tipa i iz, iz tog razloga je prepoznatljiva manifestacija jer ne možete stvarno ne znam. Ne možete na jednom mjestu vidjeti tako velik broj starih instrumenata, tradicijskih instrumentat. Kada održava se ova manifestacija? Da možemo doći, naši slušatelji također. Ili to svake godine Sva... mijenjate datum ili to Ne mijenjamo datum, tu i tamo neke godine se desi da se promijeni datum, ali to je već sada ajmo reći tradicionalno se održava na, na, na mladi Uskrs. Znači, subota, subota prije mladog uskrsa, znači tjedan dana poslje, poslje uskrsa. I to je onako nekakav termin kojeg se držimo, da svi znaju da je to, da je to tada. I evo, stvarno dosta nam dođe gostiju. nastojimo svake godine organizirati nekakve radionice e, za djecu. Znači, e, da, oni, da oni sudjeluju u, u, u samoj manifestaciji kroz, kroz nekakav rad, kroz izradu nekakvih jednostavnih jednostavnih instrumenta, kao što i naša uh, minju zovemo klepetuša. Uh, to nam je onako, simbol, simbol naše manifestacije, zaštitni znak manifestacije, jedno primitivno, uh, primitivno glazbalo. Radi, mu, radi se od, od uh, biljke čička. Onako ima nekakav uh, jednoličan zvuk klepetanja, od toga uh, ovaj, dolazi i ime. I uh, to je um, reč, nekakav naš Instrument koji su stari pravili jednostavnje za izradu to je djeca djeca dok su vodila svoju stoku na paše pa kratila, kratila malo vojaj vrijeme i evo, nastojmo organizirati i razne izložbe na manifestaciji od odajmo od, reći našeg, našeg ruha od izložbe slika od nekakvog predstavljanja predstavljanja knjiga. Prošle godine gospodin Stjepan Večković je predstavio i svoju, svoju knjigu Gajde kao hrvatska tradicijski instrument. Uvijek je tu veliki broj izlagača koji nas posjete, tako da se ajmo reći može, može, možemo reći da je i taj, taj sadržaj koji se dešava prije samog prije samog programa u Izvan, izvan prostora Hrvatskog doma je onako nekog izložbenog karaktera Svake godine tu naše goste dočekamo sa, sa okrepom tra, tradicionalno ispred doma Hrvatsku, naložimo vatru i tu gosti kad dođu stave kobasicu koju mi donesemo, stave kobasicu i slaninu na šibe, onda peku ispred doma, malo da se okrepe i malo da se međusobno druže i s nama da se druže, da krazimo vrijeme do samog početka programa. Program se svaki godine održava tu u Hrvatskom domu s početkom u 8 sati. Stvarno pozivam sve e, ljubitelje tradicijske kulture i tradicijskog e, načina sviranja i, i instrumenata da nas obiđu znači, za mladi, na Mladi Uskrs, to je subotu prije Mladog Uskrsa. Stvarno imaju šta vidjeti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 Emisiju uredila i vodila Tejana Kočnjeva Ramać, tonski obradio Robert Pavelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Emisija su financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.